Második rész, első fejezet, hajnali út. Szürke volt az ég, és mint ahogy a nagy a kicsinyben, s a kicsiny a nagyban egyaránt megtalálható, a harmadcseppek is szürkés fényűek voltak, és gömbölyek mint az ég volt. Nem lehetett tudni, mi választja el az éjszakát a nappaltól, talán egy ajtócsapás vagy rejtélyes és a száraz homok között. A föld megfordul görbetengeje körül, és mint a nap harmadik gyermeke borzongva terül ki az űrben anyja elé. Egy ablak csapódik, utána csend, mintha az éjszaka meggondolta volna, s visszatérne. Szélcsend van, és mégis valahonnan elszabadul egy könnyű szellő, ráj ezt a száraz lombokra, s felfut egy fatörzsöt. A Terbanks kastély ősparkjának számtalan lakója van, amelyről Esther Terbanks nem tud. A természetről csak a szegény emberek tudnak, és ezek a lakók épp oly sejtik, hogy a telek tulajdonos gazdag ember Anglia acélkirálya. királya. Odvának kis, fekete nyílásából pislukba bújik elő a mennyét. Felsúran egy halomra, amit más észesen vesz, neki azonban valóságos őrhegyként szolgál. Hátán hegyesszögben görbül a teste, amint figyel, megmerevedik. A vöröslő dombok között higanyszerű tótükör terül, közepén gémál, és a gém árnyéka olyan, mint egy modern óramutató. Ezek ketten vannak csak ébren, a gém és a mennyét. Esther Terbanks csak azokat az állatokat ismeri, amelyek vadászsákmányul szolgálnak. A gém és a mennyét fogalma hiányzik a tudatából. Különben se kelt még soha ilyen korán. A gém feje oldalra billen. Néma szürke és hűvös minden. Valahol kicsapódik egy ablak, és a gép szokatlannak találja ezt. Az ablakban fekete folt in bolyog. Ez a folt Esther Terbenx. Egy test, amely fennállása óta először látja a hajnalt. A hajnal nem üzlet és nem szórakozás. Már pedig mi van az életben figyelemre méltó az üzleten és szórakozáson kívül. Talán a vallás gondolja Esther Terbanks, de a vallás egyáltalán nem írja elő, hogy az emberek hajnalban keljenek. Különös mégis, hogy az ember véletlenül hajnalban kell, és az első, ami eszébe jut, a vallás. Ez a legszebb dolog a világon, a hajnal. És Esther Terbanks nem kétli, hogy a legszebb dolgok istentől valók. Persze üres gyomorral kicsi kényelmetlen. De hát nem lehet négy órakor az egész házat felkelteni. Kétségtelen, hogy Esther Terbanks urat is Isten teremtette, de az aránytalanul gömbölyű hasat már maga Terbanks teremtette hozzá. Erre a hasra nem volna szükség ahhoz, hogy Terbanks Terbanks legyen. A ház ura most lenézatóra, óra, amelynek higanyszint tükrét még sohasem látta innen. Általában Esther Terbanksnek nem természete az ablakból nézelődni. Hányszor mondtam boldogult módomnak, gondolkodott most, hogy ne üljön folyton az ablakba. Az ablakból minden elérhetetlen, és nem helyes, hogy az ember elérhetetlennek lásson elérhető dolgokat. Hm, ez hibás idegrendszerre van. De most, mintha Terbengsz szúr, idegrendszere is hibássá vált volna. Nem volt ideges, de érezte, hogy vannak idegei, és ez a disznó meg fáb bűne. Nem is vagyok álmos, állapította meg büszkén, és lefelé bámult a tótükörre, amely ott szürkén lett a vörhenyes dombok között. – Milyen furcsa és sovány az a gém? – Vagy nem adnak neki enni, vagy egyáltalában ilyen? – Semmi hasa nincs. Egy szellő elfújna. Bixman behozta a reggelit a szobába. Már sofőrruhában volt. Ügyetlenül fogta a tálcát, látszott, hogy nem az ő dolga a tálalás. De hát Terbanks nem akarta, hogy miatta bárkit felkeltsenek. Nem mintha olyan nagy barát lett volna, de egy kísér estelte hajnali menekülését a hatodik pofon előtt. – Csak tegye azt le, Bixman! – mondta anélkül, hogy hátra fordult volna. Bixman letette, és állva maradt. Terbanks megfordult, és rámerett. – Sonka tojással, uram! – mondta Bixman lesütött szemmel. – A feleségem sütötte, és lehet, hogy nem ért hozzá. Ebben az esetben elnézését kérem, uram! Terbanks azzal a tekintettel nézett át rajta, amellyel mindenkin át szokott nézni, akinek csak a köre volt fontos, de a személye nem. – Ah, mindegy, – mondta. – Csak tegy le azt, bix -ben. Az ember nem csak azért van, hogy egyék. E megrendítően mély filozófia eredményeképp közlékenyebbé vált a sofőr, és ennyit mondott. – Valóban, uram. Terbanks visszafordult, és ismét a tótükörre nézett. A gém még ugyanúgy átott, mint az előbb. Terbanks valósággal elugrott az ablaktól. – Izé, Bixman, nem tudja, ki ezt azt a madarat? – Milyen madarat, uram? – Ezt a soványat, Bixman. Azt hiszem gém. De valahogy olyan, mintha valaki elsikkazdene a táplálékát, nem? Nézze csak meg! Bixman tisztelettel és lábujjhegyen az ablakhoz ment, és kinézett rajta. – Valóban, uram! mondta kisvártatva. Tényleg? Három éve vagyunk itt a feleségemmel, de még nem láttam ezt a madarat. Nem is tudtam, hogy létezik. Akkor nem csoda, hogy ilyen sovány, mondta fejcsóválva Esther térben. Kérdezze csak meg a feleségét, Bixman. Valakinek mégis törődni kellene az ilyen dolgokkal. Bixman visszavonult és megkérdezte a feleségét. Mrs. Bixman így felett. Ez nem házi állat, hanem saját magát táplálja. Bixman visszament a felvilágosítással, és azt mondta: Ez nem házi állat, uram, hanem saját magát táplálja. Terben szrészvétel és egyben rossz rosszallással tekintett ki a gémre, de aztán becsukta az ablakot. Remélem, Bixman, mondta, hogy öt közben érdekes dolgokat fogunk látni a természet köréből. Ezúttal nem kell sietnünk sehova, és tanulmányozhatjuk a külvilágot. Bixman úgy értette ezt, hogy lassan kell mennie. A nagy sárga túra kocsi kigördült a kastély parkjából, és elindult a kanyargós úton, amely lassan sárgább lett, amint a napsugarak elöntötték. Madarak csiripeltek két oldalt a fákon, és Esther Terbanks a tompa, de bájós színekben tájra függesztette hideg tekintetét. Csodálatos dolgok történtek mindenfelé. Ez az országút valahogy nem volt azonos az eddigi országutakkal se, de még ugyanannak az országútnak az előző megjelenésével sem. Ez nem volt szürke és domború kőhát, amelynek előállítása ennyi és ennyi fontjába került az államnak, amelyből ennyi és ennyi volt az adófizetők terhe. Ez az út nem volt segédeszköz, amelyen ide vagy oda lehetett jutni. Ez valami kanyargós trükk volt, amelyet a név gyermekeinek szórakoztatására talált ki, és talált fel az állam. Ha az ember visszanézett a kocsi hátsó ablakán, akkor az út eredete tűnt rejtélyesnek, ha előre bámult, akkor a célja és folytatása. Mindenfelé eltünedezett a rózsaszínű bokrok között, amelyekről Eister Terbanks egészen felelőtlenül feltételezte, hogy májbák. És mégis ahol az ember elhaladt, az út mindenütt ott volt, szolgálatkészen és elpusztíthatatlanul. Terbanks megszokta, hogy a tüdejének csak egy negyed részét szívja tele levegővel, mert ez teljesen elégnek bizonyult, és a mindennapi életben nem is jutott eszébe, hogy mély lélegzetet vegyen. De most olyanokat hörpintett a hajnalian hűvös és nyáriasan édes levegőből, mint az a részeg, aki már nem tudja, hogy mennyit iszik. Pedig ezt nem tervszerűen csinálta Terbanks, mert akkor restelte volna magát érte. De a szíve erősen vert, és vére bátrabban lüktetett a megszokottnál, és így gondolata is rapszódikusabbak voltak. Mindenfelé csodák történtek a réteken, amelyek még nedvesek voltak. De vajon mitől nedvesek a rétek, amikor nem is esett az eső? És miért futkosnak össze-vissza nyulak, amikor még senki se kergeti őket? És miért párása láthatár, amikor nyár van és más jutanak? Ez nem érdekelte Terbanks urat. Csak hamar rájött, hogy íhes. Falukon futottak keresztül, ligeteken és réteken, hidakon, vízmosások fölött, erdők virágillatos hűsében. Pásztorok álltak mozdulatlanul, mint hajnalban az agé. A nap feljebb és feljebb emelkedett az égen, de még mindig alacsonyabban volt, mint a cityben szokott lenni és a változatosság és rohanás újra és újra felébresztette Terbanks úrban az éjség ördögét. Előreugró hasában infernális kavargás, hiányérzet és mohóság tombolt. Éppen egy erdő közepén voltak nagy fák között, amelyeknek egyik oldala mohos volt. Terbanks gyengéden megveregette a sofőrvállát. – Hallja, Pixman, éhes vagyok! A kocsi lassított, majd megállt. A sofőr kiszállt és leemelte a sapkáját. – A feleségem becsomagolt egyet, mást, uram. Terbanks lekászálódott a kocsiról. – Hány óra van? – kérdezte. – Háromnegyed, öt, uram – felelte a sofőr. Terbanks körülnézett az erdőben. Pogalma sem volt kié lehet ez az erdő. Minden esetre ügyes ember volt, aki megvette, mert határozottan szép erdő. Sok fa van benne, és sűrűn állnak egymás mellett. Nagyon szép erdő, olyan, mintha külföldi erdő lenne. Holott nem az. – Ez mi? – kérdezte Mr. Terbanks egy sárga csomagra mutatva. Bixman rámerett. – Azt hiszem, uram, tapló. De lehet, hogy tévedek. Terbanks megvető tekintettel mérte végig. – Maga úgy látszik tipikus városi ember. Csodálatos, hogy némelyeknek semmi érzékük nincs a szabad természet hatalmas csodáihoz. – Valóban, uram, felelte Bixman, kicsomagolhatok? – Nem, nem, mondta az acélkirály, valami természetes eled erről van szó. Maga még nem hallotta arról, hogy a friss madártojás mennyire egészséges? – Nem, uram, vallotta be Bixman, voltaképpen termenk sem hallott ilyesmiről, egy erre korának emlékei között kutatva, lett benne, hogy valamikor Jerobon bácsinál nyaralt, és madár madártojás szedtek Miss Devrin háta mögött. Így történt, hogy a nyakukba vették az erdőt. Különböző madarakat láttak, de hát mind madár volt, és nem tojás. Terbenks nem győzte már a homlokát törölgetni, pedig a napsugarak bese férkőzhettek a lombok alá. Három óra hosszat tartott ez a felfedező út, amelynek során sok új és lélegzett elállító ismerettel gyarapította a Terbanks a világról alkotott képét, és végül találtak egy fészket is. A fészek elég magasan volt, egy nyárfa koronájában, és alulról olyan volt, mint egy koronázási torta. Az ágak elég szerencsésen rendeződtek el alatta, és így Esther Terbanks nagyobb lelkiismeret fordalás nélkül kiadhatta a parancsot a fészek leszedésére.